Мені запропонували сісти, і кілька хвилин мовчки роздивлялися, немов цікаву дрібничку на базарі. Оцінювали, ніби рентгеном просвічували. Аж мені врешті почало здаватися, що я ось-ось розтоплюся і розпливусь на молекули.